Yəhyanın birinci məktubu, ikinci fəsil Övlad bunları sizə yazıram ki, günah eləməyəsiz. Əgər kimsə günah eləsə belə, atanın hüzurunda vəsatətçimiz var. O, salih olan İsa Məsihdir. O, bizim günahlarımıza görə, təhcə bizim günahlarımıza görə deyil, Bütün dünyanın günahlarına görə kəffarə qurbanıdır. Onu tanıdığımızı bundan bilirik ki, onun əmrlərinə riayət eləyirik. Kim onu tanıyıram deyir, amma onun əmrlərinə riayət eləmirsə, yalancıdır və onun daxilində həqiqət yoxdur. Amma kim onun sözünə riayət eləyirsə, Allah məhəbbəti onda həqiqətən kamilliyə çatıb. Bundan bilirik ki, biz Allah-dıyıq. Kim onda qaldığını deyirsə, İsa Məsihin həyat sürdüyü kimi həyat sürməlidir. Sevimlilər, sizə yeni əmr yazmıram. Əvvəldən bəri malik olduğunuz qədim bir əmri yazıram. Qədim əmri isə eşitdiyiniz sözdür. Yenə də sizə yeni bir əmr yazıram. Bunun həqiqi olduğu məsihdə və sizdə görünür. Çünki qaranlıq keçir və həqiqi nur artıq parlayır. Kim nurda olduğunu deyir, amma qardaşına nifrət eləyirsə, hələ də qaranlıqdadır. Qardaşını sevən nurda qalır və onda güdrəmə səbəbi yoxdur. Amma qardaşına nifrət eləyən qaranlıqdadır, o qaranlıqda gəzir və hara getdiyini bilmir, çünki qaranlıq onun gözlərini kör eləyib. Ey övladlar, sizə yazıram, çünki onun adı naminə günahlarınız bağışlanıb. Ey atalar, sizə yazıram, çünki başlanğıcdan bəri var olanı tanıyırsınız. Ey gənclər, sizə yazıram, Çünki şər olana qalib gəlibsiz. Ey uşaqlar, sizə yazdım, Çünki atanı tanıyırsız. Ey atalar, sizə yazdım, Çünki başlanğıcdan bəri Var olanı tanıyırsız. Ey gənclər, sizə yazdım, Çünki güclüsüz. Allahın kəlamı Sizdə qalır Şər olana da Qalib gəlmisiz Dünyanı Və dünyada olan şeyləri sevməyin Kim dünyanı sevirsə Onda atadan olan məhəbbət yoxdur Çünki dünyada olan hər şey Cismani ehtiraslar Ac gözlük Və dünya malına görə Təkəbbür atadan yox Dünyadan gəlir Dünya Və ondakı ehtiraslar keçib gedir, amma Allahın iradəsinə əməl eləyən əbədi qalır. Ey uşaqlar, axır zamandı. Siz Məsih əleyhidarının gələcəyini eşidibsiz. İndi də çoxlu Məsih əleyhidarı meydana çıxıb. Bundan bilirik ki, axır zamandı. Onlar bizim aramızdan çıxdılar, amma bizə məxsus deyildilər. Əgər bizə məxsus olsaydılar, bizlə qalardılar. Amma qalmadılar ki, heç birinin bizə məxsus olmadığı aşkara çıxsın. Lakin siz müqəddəs olandan bir məsalımısınız və hamınız biliklisiz. Mən sizə həqiqəti bilmədiyiniz üçün deyil, onu bildiyiniz üçün yazdım. Siz bunu da bilirsiz ki, Heç bir yalanın həqiqətlə əlaqəsi yoxdur. Bəs yalançı kimdir? İsanın məsih olduğunu inkar edən şəxs. O, Atanı və Oğulu inkar edən məsih əleyhdarıdır. Oğulu inkar edən hər kəs atya da malik deyil, lakin Oğulu iqrar edən kəs atya da malikdir. Sizin əvvəldən bəri eşitdiyiniz söz Qoy sizdə qalsın. Əgər əvvəldən bəre eşitdiyiniz söz sizdə qalsa, siz də oğul və atada qalarsınız. Onun bizə verdiyi bəd budur, əbədi həyat. Bunları sizi aldatmaq istəyənlər barəsində yazıram. Sizə gəlincə, ondan aldığınız məhz daxilinizdə qalır və kimsənin sizə təlim verməsinə ehtiyac yoxdur. Əksinə, onun bu məshi sizə hər şey barədə təlim verir və bu yalan deyil, həqiqətdir. Ona görə də sizə öyrətdiyi kimi onda qalın. Beləliklə, ey övladlar, onda qalın ki, o zahir olanda cəsarətimiz olsun, onun zühuru zamanı önündə utanmayan. Əgər onun saleh olduğunu bilirsinizsə, həm də bilin ki, saleh iş görən hər kəs ondan doğulur.